Розділ 66. Листування. Через тиждень хлопці одержали відповідь адресного столу. На ваше запитання повідомляємо, говорилося в ньому. Що для одержання довідки про адресу необхідно вказати рік і місце народження особи, яку розшукуєте. "Піди, знай, де й коли народилася ця сама Марія Гаврилівна", сказав Генка. "Ні, треба їхати в Пітер. «Встигнемо в Пітер», – сказав Мишко. «А ця відповідь – справжнісінький бюрократизм і формалізм. Напишемо секретареві комсомольського осередку». Вони склали такого листа. «Петроград. Адресний стіл. Секретареві осередку РКСМ». «Дорогий товаришу секретар! Пробачте за турботи. Справа дуже важлива. До війни 1914 року в Петрограді на вулиці Мойці, будинок С.С. Васильєвої, Мешкали громадянин Володимир Володимирович Тереньхів, його дружина Ксенія Сігізмундівна і мати Марія Гаврилівна. Будь ласка, повідомте, живуть вони там чи куди переїхали? Не всі, звичайно, тому що Володимир Володимирович загинув на лінкорі, а мати і дружина, напевно, живі. Ми вже запитували, але від нас вимагають рік і місце народження, що є справжнісіньким бюрократизмом. Вам, як секретаря ВІРКСМ, Треба звернути на це найсерйознішу увагу і випалити розпеченим залізом. Спіонерським привітом – Поляков, Петров, Ельдаров. Хлопці послали листа і почали чекати відповіді. Наближався кінець першого півріччя. Хлопці з усіх предметів мали хороші оцінки. Тільки Генка відставав з німецької мови. «І для чого нам потрібна ця дойча шпрахе?» – побурювався Генка. «Як для чого?» – відповів Мешко. А якщо в Німеччину поїдемо? Як же ми туди поїдемо? Дуже просто. Як тільки там буде революція, то і поїдемо. Хлопці особливо багато вчилися в ці дні. Та й в загоні вистачало роботи. Не було майже жодного вільного вечора. Робота в підшефному дитячому будинку. Заняття в майстернях будинку піонерів. Збір ланки. Засідання учком, Комсомольський день. Хлопці уже не пропускали жодних відкритих зборів осередку. Гуртки займали весь тиждень. А в неділю зранку відбувався загальний збір загону. Крім того, мешкова ланка листувалася з піонерами міста Хемніцца в Німеччині, піонерами орехово зуївського району і з червонофлотцями. А ще ж треба було разів два-три на тиждень побувати на Ковзанці. Хлопці приходили на Ковзанку увечері. Наспіх переодягалися на тісних лавках і ставши на ковзани, несли свої речі в гардероб. Ковзани дерев'яно стукали по підлозі. Цей дрібний стук ідричитативом виділявся в загальному шумі роздягальні, оповитої клубами білого морозного повітря, що вривалося з ковзанки через двері, які щохвилини відкривалися. Дорослі ковзанярі роздягалися в окремій кімнаті. Вони виходили звідти, затягнуті в чорні трико. Хлопці з шановливим захопленням шепотіли «Мельников!» І політов, кушин. Плями ліхтарів освітлювали снігові смуги на льоду. По кругу рухалися ковзанярі, дивні в безцільності свого руху. Вони рухалися юрбою, поодинці, парами, переганяючи один одного. Новачки їхали обережно, високо піднімаючи ноги, незграбно відштовхуючись і рухаючись по інерції. Всі хлопці і дівчата їздили на снігурках, нурмисах, і тільки один юрко Остоцький на норвежках. Одягнений в чорний в'язаний костюм, він катався тільки на біговій доріжці, нагнувшися вперед, заклавши руки за спину, ефектно видовжуючи через ніжку на поворотах. Всім виглядом він показував повну зневагу до інших. Мешко і Славик не звертали уваги на Юрка, але Генка ніяк не міг спокійно терпіти Юркової зарозумілості і одного разу, виїхавши на круг, спробував ганятися за Юрком. Генка їздив на ковзанах дуже добре, краще за всіх у школі. Але хіба він міг на Снігурках угнатися за норвежками? Він ганебно відстав від Юрка на цілі півкруга. Після цього випадку всі почали дражнити Генку. В нього питали, коли буде його наступне змагання з Юрком Стоцьким. Радили відрізати у Снігурок їхні закруглені кінці, заточити терпугом. На ковзанці за ним їздили і кричали «Ей, валянки, даєш рекорд!» Юра Стоцький торжествував. Генка з досади перестав відвідувати ковзанку. По вулицях на ковзанах також не бігав. Він ходив похмурий. І одного разу об'явив Мешковій і Славикові, що запрошує їх прийти до нього в суботу на день народження. Хлопці здивувалися. З власним частуванням. Частування моє, подарунки ваші. Прийдемо, відповіли хлопці, побачимо твою гостинність.